Nun, ur vintern kommer. Då behövs det ett event som vänder upp och ner. Och den mörka natten in i mig själv. Och där finns allt behöver Utanför mitt fönster finns nun. Tempyr och man ser knappt grannen. Jag väntar på dig. Det är nästa väntet som var bak på vår tillvaro. Tillvaron att flyga iväg mot våra drömmas mål. Jag var inte på de sju haven, jag ett hav. Atlanten... Jag har varit i K-rom på OS. Det är individerna så originella att man borde bara finna mig om det här när de laddar in för hundra meters loppet. Jag har varit på senare. Och det hundra, femhundra och tusen människor. Jag har undrat vad gör alla människor? Med sina liv. Vad är de på väg. Vad tänker de framkalla. Nästa stund. Och tanken. Är svaret. Tanken. Du tänker. Just nu. Är svaret. Det. Är ditt nästa mål. Det. Var den tanken jag hade. Jag var. Till år, till år, och kom under för mig att jag skulle till OS. Jag gick ut och tränade på ett morgon, sprang min lunda, sprang hem, bytte om, gick till skolan, kom hem, tränade tills jag var där. Tusen och åter tusen gånger i tanken jag var där. Men när jag var där så var det ingen skillnad. Min kropp var ju där. I närbanorna tankarna de aktiverades precis som om de var där. De tankar som jag har idag. De mål som jag har idag aktiverar samma nervsystem. Jag ser mig i en annan situation. Någon helt annanstans. Och dit kommer jag komma. Min, mina tankar. Tankarna tar mig dit. Och jag med min kropp följer bara efter. Jag följer mina tankar steg för steg, de positiva, de negativa, de neutrala, de vilka tankar du får bedöma hur du vill. Alla tar mig mot det jag tänker. Min kropp tar mig dit jag tänker. Kroppen går inte mot något som jag inte har tänkt. Det är en teoretisk omöjlighet. Släpper jag en penna från himlen så går den mot marken. Släpper jag ett äpple så går den mot marken. Den flyger inte till höger, den åker inte uppåt den. Kanske som en fågel fångar i den luften. Men det är precis så det fungerar att tanken kommer före kroppen. Kroppen går dit jag tänker. Inte går kroppen och jag får tanken sen. Men det är lite så men ändå inte så. För när jag har gått ett steg ut så ni ut, jag har det. Nästan faller. Men tanken gjorde att jag kom ut. För jag vet vad som händer när jag kommer ut för dörren. Och när jag är ute så känner jag friska luften. Och hemma så blir jag lugn i kroppen. Och precis så fungerar alla mål. Små, stora. Stora mål. Och små mål börjar alltid med en tanke.